Kapitola první, Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem, a silným platfusem přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem Svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako poloclej! Čím jste v civilu? A ty jste drží je za zuby kefarín. To je něco jako profesor Žeho! Zaraduje se Svobodník. chlapé chlape, dostaneme! Dáte si 200 metrů plížením pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Souvodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na dvěstě procent. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak se ho trochu protáhl po poli. Měl holome štěstí, že dostal záhně zlepí a střeva a ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u dobře. Přichází podmlečený desátník. Sovodník hrý kvaliteli roty. Souvodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo? zeptá se desátník romáčku. A největší vůlu praporu, teda podůstojníků, Dejte si kluci na toho, krete na pozor. Ten už několika maníkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivinovi. Desátníků zrak utkví na Kefalínovi. No nazdar, ty taky člověče nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten že řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třaskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý silně šilající mladík. Co do desátníku já šilhám a mám rajuma v ramenou? Pámbu tě potěž, už klíbne se desátník. Na svý to a toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje Šilhavec. Tady se jak říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženýmu útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste stoupili mezi Černé barony, nebo té špité páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, Zaúpěl vychrtný, obrýlený blondiák Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá Vatra, Dušan Jasánek. Ptpáci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by čidělo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špiony s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženejma paraucnicí. No a samozřejmě je to taky spousta farářů. Bez duchovenstva by jsme snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslil a i hned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové línii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Nebo tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné vlákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu, jedu, jedu, jedu. Slavný a pověst opředený zámek na zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka Segedýnský hulář. Baštím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis zelenoholský. česká Buržoazie se chtěla vyrovnat Buržoazii německé a proto se dopustila pod vodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Falín. Nekecámat způsob. jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak když si to nemyslí. Za pět minut je nástup. Kdo to hodil, ten kredlík? Nechám vás zavřít, z černáte. Tady jste na mojně, Milánkové, já s váma zatočím. Jelikož vráč kredlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanemnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil. Soudruzy vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedně zdravý voják odolá přítali. Proto ní dostanete co? Proto do ní dostanete jinikci. Doufám, že mi tu nikdo nebude omřívat. A nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknu do půl těla a jde se na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem,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 Skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat! Jak se jmenujete? měl poručík Hamáček. Jasánek! Víte, Jasánek, co je to spourá? To zapůsobilo. Ne, ne! Bolestně začeptal redaktor. Já jsem choulostivý na prsa. Už jste viděli takový číslo zeptal se poručík a rozhledl se po pola na jejich vojinech. je choulostivý na prsa? My mu to můžeme klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z do to je dovolený. Tak Jasánek, svéknout kaloty, a žádné odmluvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaupěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Hrudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici, s rošklebenou tváří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 To bolo, to bolo! Terazky som majorom! Bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy? Ukázal na několik stoletých cedrů chráněných památkovým úřadem. Popíliť! Všetky popíliť! Sám dohlížel na jejich kácení. To je robotá! Klofetě do tého, ako rána do houna! vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevrubecké mládí. Šlo mu to znamenitě a mnozí z přilížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Hle, čterasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedru vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A če je to Zeptal se lyftivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podívil se. A na co je vojáku třeba Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotreboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Majel Hološka vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Jsem byla rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pro šeucou a Krajčírou. Len tým je treba urážat hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alekseje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Co já byla jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout za na Škoda? Podíval se major. Aká škoda? pracující lid zúčtuje s vykoristovatělskými stolikmi. A nikto mu v tom nemůže zabránit. v nadporučík, splňte rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. V nákladní auta jsem vozila těžký dubový nábytek, postele a slavníky. Ještě jednou si major Haluška zauřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má moja kůketla také ženské, ukázal na jakousi šlechtičnu tě maliára a hovorte namaloval pokrokové tradície. Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevuce. Prečo jste, soudruh vojín, namalovali a Žižku s takýmto klacíkom. To nebyl kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet. V té době soudrů majorek půl metry nebyly. V jaké době? V patnáctém století. Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teraz jsou majorom. Major Haluška velal pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svěráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i tě největších cípácích, to byla záslova tvrdého režimu, Majora Halušky a důstojníků kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle, jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl se jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška. Soudruch Vojín, čo to robíte u toho baráku? Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne. Co major Vojín Mařinec, provádíme močení. Terasky máte cvičit. Prečo nejste u své jednotky? Mám, prosím, neurovegetativní dystolní většího stupně ze sklonem kopčasné občasné glikosury. Diabetes mellitus neprokázal. Vychrdl Vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré, akou rečí jste hovorili? Latinsky. Americky neznáte? Neprosím. To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste byl černý. Větě, že amerikáni jsou imperialisti? Vím, co, druhomajore. Jste uvědomilý. Hoják má být uvědomilý Holený. A, a protože větě, co zůrač Budete robit pisára, chodte so mnou. Tak se stal vojín Mařinec v civil cukrář písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetrovní, tvrdil. Jeho ošetrovňa je v zákope. Len, kedy jsem střelený, potřebuji lekára. Inače mě. Nesmírně omrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slíděl, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a si píšícího. Proč neležíte? Píše ležítě? Píši báseň do obrany lidu. Známe takých básníků, simulantů, řekl Terasky. Keď můžete písat, můžete aj svičit. Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů. 38? Já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Větě, čo je to taká steč? Automatik gulometiůra... Byli jsme Bolšejkov, ech, co to hovorím, fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekoukali rozumíte? A terasky nehnuť a ani sa nehnuť.